zeren arabera haei mila biztan le dituenndaak gaur egun. Horretan oinarriturik eta hirigintzaplana eztabaidatzen ari direla jakinez, Bilkura publikoa egin dute aste honetan. Herriko etxeko ordezkiek azaldu dutenez, legea geoz eta zorrotzagoa da eraikuntza alorrean. Bi .000 urtera begira. egiten ari diren hirigintza plana hiru helburuen inguruan osatzen ari dira alan nola herriaren handitzea errespetuz egitea, irigunea eta ge eltokiko auzoa gehiago elkarlotzea eta egiten den oro inguru giroa errespetatuz egitea. Ez dituzte eraikuntza handiak iragarri, aipatu dute ordea urtero populakuntzaren 100eko 30 inguruk bizimoduz aldatzen duela bikote banaketak eta gazteen etxetik joateak tarteko eta horri ere erantzun egin behar saiola. Aipatudan bilkura publikoan endaierrek endaian bizitzeko eskubidea behar dute laukan, eta erriti joaten badira autua izan dadila eta ez egoerak, bultzaturik. Egoera kontra jarria da ordea izan ere gaurregun 5.000a bigarren etxe daude endaian, egun bat suertatzen dira urtero. Horrek ez dirudi, arazo bat ez udal gobernuan dagoen talde sozialistarentzat ez eta oposizoan daudenentzat. Inork ezpaitzuen gai horren inguruan, bilkura publiko horretan deus zehatzik erran erez.